Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin <tukye> wa Wassalamu Ala Rasulillahi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Tuki watu kuendelea namfululizo wa darsa zetu za tafsiri ya Qur'an Karim tuko katika juzuu ya 28 ambayo ni sura Al-Mujadila Mwenyezi Mungu anasema Subhana Wa Ta'ala katika sura hii yenye aya 22 sasa kama sami'a Allahu lati tujadiluka fi zawjiha inasemekana kwamba mmoja wapo katika masahaba za Mtume Hawlat bint Salama Aws bin Samit na mke wake Hawlat bintu thalaba. Ausi bin Samit ndo mume na mke wake ni Hawlat bint Salaba ligongana gongana kidogo kimawazo bwana ausi akamwapa mke wake na kumwambia kwamba kwa Yegoreo loanifanyia basi sito hapo yapo na wewe yangu kama mama yangu. Kwa tendo hilo kwa kauli hilo alolitoa litoba na house ikabidi ikampa wasiwasi mama Haula akamwandia mtum, mtum, mtume sasa na kumuliza wangu amenabia kama hayo vipi hukumu yango mtume akamwambia basi umeshaachika umeshaachika mimi nataka unisaidie tena wenda naambia nishaachika ndio saka kwa kwamba wewe ni sawa sana mama ake, umesha chika, umesha ake. Wa ba, ee, na wake umeshaachika umeshaharamika juu yake mradio akajadiliana yeye bibi haula pamoja na Mtume swalla allah mpaka mwisho akamwambia basi mimi nashitakia kwa Mwenyezi Mungu haya mimi na wewe ni pamoja tutahukumiwa na mwenyezingu Mungu ndiyo ikaa sura hii ambayo ilimthibitisha kwamba mwenyezingu Mungu amesikia qad allahu allah qawl allati tujadiluka fi zawjiha ama Mwenyezi Mungu maneno ya ulalamishi ya yule bibi ambaye alikuwa akijadiliana nawe Muhammad fi zawjiha kusumewe Watashtaki ila Allah akalalamika kwa Mwenyezi Mungu wallahu yasmau tahawurukum na Mwenyezi Mungu alikuwa akisikia mjadala yenu wewe na yeye inna Allaha sami'un basirun hakika Mwenyezi Mungu ni msikivu na ni mwenye kuona alladhina yubahiruna minkum min nisa'ihim wale wanaapa dhahiri kati yenu kuapa wake zao na mama zao ma hun ummahatih si kweli kuwa hawa ni mama zao in ummahatuhum illa lati waladnuhum hawakuwa mama zao isipokuwa wale ambao waliwazaa mtu mama yake ni yule aliyomza wainao lakini hawa wanaume wengine la yakuluna wanaisemea tu munkar maneno machafu وَنَجَّسَ مَنَّنَ مَجَافُ مَبَايَ مِنَ الْقَوْلِ كَذِكَ وزور وَذُورًا وَزُشِي وإن الله اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ لَكِنَّ مَنِزِمْغُو نِمْسَمَهِهْو نِمْرَحِمَهُ نِمْسَمَهِهْو نِمْوَنِكُ نمس سْتِري مَأْوُهْ يَوْجَكَ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ نَوَالٌ وَنُوَاهَا ظِهَارِي وَكَذَاؤُ ثُمَّ يَعُودُونَ كَشَوَكَ تَكُرُدِي لِمَا قَالُوا وَكِلَّ wakataka kataka kubadilisha ya kuwafanya kwao mazawa kataka tena kwa niwake zao fata hariru min qabli an yatamasa adabu yao ni kuotoa mtu mahuru kabla ya kugusana naye mke huyo mtu waadhuna bihi kwa hukumu hiyo mnaonywa wallahu na mnyezimu bima ta'maluna khabir kullu tunayofanya na habari nayo faman lam yajid fa shaharaini shahrayn na aliyokuwa hakumpata mtumwa ha kumtoa huru basi afunge mezimiwili imfululizo kabli an yetamasa kabla akugusana nae mamooyo kama na ambaye anashindwa kufunga mezimiwili faitamu 60 miskina awagilie maskini sitini chakula kila mmoja kibaba cha chakula thalika li tuamini billahi wa Rasuli. Hii ni hukumu ya adabu ili muamini Mwenyezi na mtume wake watilka hududullah na hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu na watakao kiuka mipaka ya Mwenyezi hawa ni makafiri walikafirina adhabun na alim na makafir washabiti na adhabu ya يوم ما inaladhiina allah wa rasulahu hakika wale wanaumpinga Mwenyezi na mjumbe wake kubitu wameangamizwa kama kubita alldhin min qablihim kama wengine kabla yao Wakad anzalna ayatin kwa hakika, tumechetemsha aya za uwazi walilkafirina adhabun Na watakao kuwa wanazikiuka aya hizo wanazipinga hawa ni makafiri na makafiri watapata adhabu inaowadhalilisha itawapata adhabu hiyo yawma yub'athuhumullahu jami'an siku atakayofufua mwezangu wote payunabiiukum bima amelu payunabihum bima amelun na apehabari na kuwalipa kwa yote waliofanya asa allah wanasu ambao mwezangu ameadhibiti wa wao akayasahau wa wallahu ala kulli shay'in shahid na mwezangu yajua ya kila kitu ni shahid Alamtara anna allaha ya ya'lamu ma fi wa ma fil Ko we Muhammadi kwamba mwenyezingu ana anajua yote yanayopita katika mbingu na katika ardhini. Kwa hiyo basi welewe kwamba ma yakunu min najwa thalathatin haytaka zay minongono ya mazungumzo ya watu watatu ila huwa rabiuhum. Isiko kwa Mwenyezi Mungu atakuwa ni wane. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala haytaka mazungumzo na minongono ya watu watano illa Mwenyezi Mungu ni msiita. Wala adina min dhalika wala as chini ya haopo, chini ya tatu kama mmoja wala akthara wala zaidi zaidi ya sita kama ni wanane saba lazima Mwenyezi Mungu anakuwa ni wanane na kuendelea huwa ma'ahum isipokuwa Mwenyezi Mungu ayepo pamoja nao tu aina makanu popote atakapokuwepo wawe serena wao bwaani popote atakapokaa akazungumza mazungumzo yao Mwenyezi Mungu anayajua ayako pamoja nao thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma kisha atawaeleza mwenyezingu kwa yote waliofanya hapa duniani ataeleza siku ya kiyama kwa kuwalipa inna Allaha bi kulli shay'in hakika Mwenyezi Mungu kila kitu anakijuwa Alamtara ila ila alladhina nahu anin najwa thumma yauduna limanu anhu waona ukaidi wao wale watu ambao walikatazwa kufanya minongono ya uovu ya uongo ya shari thumma limanuhu anu, anhu kisha wakawa wanarejea kuyafandelea kuyafanya yale yale walikatazwa angalia kwa ukaidi wao hao wayatanajau na bil ithmi wal wanafanya mazungumzo ya siri kwa ya dhambi na wadui uhasama wa maasiati rasul na kumuasi wa idha ja'ahum wa idha jaa uuka na wanapokujia wewe hayauka bimaalami yuhaika bihillah pokoamkia mkuuzi ambaye sio anao kuamkia wewe Mwenyezi Mungu waya na fi anfusihim na wanasema ndani nafsi zao laula yuadhibuna allah bima naqulu mbona hajatuadhibi tuadhibu mungu kwa yale tuliyosema mwenyezi anasema hana haraka yakwani wale pe haraka hasbu hum jahannam ina watosha malipo ya wa jahannam yaslaunaha watayoingia fa biisan masir mala Ma babaya kabisa ni hapo ya ayu alladhina amanu ayyabu mmemwamini mwenyezi Mungu idza tanajaytum fala tatanajawu bil ithmi wal udwan mnapokuwa mkizungumza msizungumze mazungumzo ya dhulma na uhasama msizungumze maneno ya dhulma na uhasama mhasia pia rasul na kumwasimtume wa idza unkumwasimtume watana jawbil mir wa taqwa lakini zungumzeni mazungumzo ya acha Mungu ya taa na acha Mungu watakullaha alladhi ilayeto sharun mogopen mnyezimu ambaye yenye kwa mnyezimu huyo mtukusanywa mlipwe inama najwa mina shaytan hakika mazungumzo minongono ya ushari ya wovu yanatokana na shaytani anafanya hivi maksudi lihasuna alladhina amanu ile watie huzuni waumini, wa laysa bi ingawa hana uwezo wa kuadhuru chochote ila bi-idhnillahi isbakku kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu waallahi waliyatawakkalul mu'minun na kwa mwenyezingu Mungu tu na wale ya ayuha alladhina amanu enye ambao mmwamini mwenyezingu, Mungu idha qila lakum tafassahu fil fi majalisi mtakapoambiwa toa nafasi kuwapeni wenzako mukae katika vikao fafsahu basi tuoni nafasi hizo mkifanya hivyo kuwasaidia wenzako kupata nafasi ya kikao. kao yafsahillahu lakum na Mwenyezi Mungu nafasi nzuri peponi wa nini wa idha qilan shuzuna ukisha ukishamkutano ukishamalizika mazungumzo yakishamalizika Mkiambiwa chawanyikeni, fanshuzu chawanyikeni. Yarufahi yarfaillahu alladhina amanu minkum atawanyua daraja Mwenyezi Mungu wale wale miongoni mwenu utu la ilma na wale alladhina ubihi darajatin hatta yanzu'u daraja za juu wallahu bima ta'maluna kabir na mwenyezi Mungu yote mnoyafanya ana ana habari nayo ya ayyuhalladhina amanu aynyi ambao mmeamini Mwenyezi Mungu idhana ajaitumur rasula mtakapotaka kuzungumza na mtume msizungumze naye to kama mtakapozungumza na, mtaka na mtu kawaida baina bayna na juwakum sadaqa tangulizeni kabla ya asalimu ng'ane nitangulizeni sadaka thalik wala msiyo kwa sadaka kwa sababu ya hadhi sadaka dhalika khairul lakum hiya nkhairiyenu wa ataharu nan fa in lam tajidu ikiwa hamna wakati huo cha kutoa fa inna ghafurur rahim basi mwezi zangu atakusameheni ni msamehevu ni mremhebu a ajfa kutu mntukadimu baina yadayna jiwaakum ivi hivi mnaona shida onna taabu kutoa mbele ya mazungumzo yenu na mtume kutoa sadaka fa idha lam lamtafaalu fa idha lam taf'alu basi ikiwa umeshindwa kufanya hivyo tawtaballahu alaykum na akawa kukubalieni Mwenyezi Mungu fa salata wa atu zakata dumuni kutekeleza sala na mtoe zaka waatiyullaha wa, wa rasulahu wa mumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake wallahu khabirun bima ta'malun ta na Mwenyezi Mungu anayojua habari ya yote mnayofanya. Alamtara ila alladhina tawallu qauman naghadaba Allahu alayhim. Kujiona wale watu ambao wale wakumbatie watu ambao alikushaka dhubia Mwenyezi Mungu na wao. Watu hawa Mwenyezi Mungu ashakadhubikia wa wao anawakumbatia tu. Ma hum minkum hao siwa pamoja na nini. Hawako pamoja nanyi katika imani wala minhum wala pamoja na wahdhum makafiri kwa ukafiri ni wanafiki wazandi, wa zandek wa uongo ala alkadhib Wanaapa yamini za uongo wa na hali wanajua kwamba hicho kinachokifanya si cha ukweli. lakini mwenyezi ndiyo ndiye aliyokushahihisha malipo yao Mwenyezi Mungu Allahu a'adallahu lahum adhaban shadida amashawaliwa watu hawa adhabu nzito in inahum sa'a ma kanu yamalum wani wao ni kitu kibaya ambacho walikuwa nakifanya Itakhadhu aimanahum junna wanavifanya viapo vyao ni ngao za kuwaepusha wao kupigwa na waislamu fasadu wan sabilillah wakazuia waislamu kuitekeleza sheria ya mwenyezingu ya kuwapiga wao vita falahum adhabun muhin kwa hivyo wao washadhmitikiwa na adhabu ni kudharauisha lan anhum amwalum Hazitusaidia chuchote kuokoa wao mali zao wala auladum wala atatao hatusaidia chuchote kuokoa Allahi na adhabe ya Mwenyezi Mungu shee a chuchote ulaika ashabun nar hawa ndio wa motoni humpiha khalidun wao ndani ya moto watabaki milele yaumayabathuhumullah jamia siku ambayo atawafufuwa Mwenyezi wote fayahalifuna lahu wa kamwapi ya Mwenyezi kama yahalifuna lakum kama walifu kwa pieni nyinyi wayasabuna na ala alashai Wadhani kwamba wao wako juu msimamo mzuri ala inahum hu mukathibun zinduke ni mfahamu kwamba hao ndio waongo istahwada alihimu shaytan amejitawalisha kwao shaytani kuansahu zikrullah akasahuisha ya mnyezingu Ulaika hizbu shaytan na hao ndiyo wanachama wa shaytan Ala ina hizba shaytani humul khasirun Kumbukeni mwelewe kwamba wanachama wa shaytani ndio walewe kula khasara hasara. Inalladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu faqayy walay wanaumpingana Mwenyezi na mtume wake ulaika fil adhalin Watu tuha katika unyonge mkubwa. Madhalili wa mwisho. Katab Allah ameshaandika Mwenyezi la aghalibanna nitawashinda hao ana na mimi na wajumbe wangu. Inna Allaha qawiyyun azizu Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu za kushinda nimunye, na atawashinda tu. Qawiyyun ni mwenye nguvu, Azizu ni mshindi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. anampa mwongozo mtume wake na msimamo hakika wa kuendelea nao katika maisha yake. Anasema huto wakuta watu walioamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Huto wakuta huwa duna kufanya mapenzi na mapendekezo kwa watu ambao Wanampinga Mwenyezi wa na rasuli wake. Wala ukaanu abaahum hata wawe ni baba zao au abnaahum au watoto wao au ikhiwanahum ndugu zao au ashiratahum au watu wao karibu. Madam wanakwenda kinyume na Mwenyezi Mungu wake, hawa hawapendani, hawapendani hawa, kabisa kabisa. Ulaiika kataba fi qulubihim iman Mwenyezi Mungu waameni hawa ameshawathibitishie ndonyo zao imani ya kweli. Wa ayyadahum minhu na kuwapanga nguvu kwa roho kutoka kwake. Ilham kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Uhai wa kweli wa uhakika. Wayudkhiluhum jannati na atawaingiza katika pepo pepo ambayo tajrini tahtiha al-anhar na pituwa chenye hakuna na Khalidin fiha wa tabak milailahum. Radi Allahu anhum amesha andika Mwenyezi Mungu kuwaridhiaao amesharedhika amesharedhika amesha na Mwenyezi Mungu hao waradhu wana wao wataridhika na Mwenyezi Mungu kwa malipo atakayowapa ulaiqa hizbullah na hao ndio wanachama wa dini ya Mwenyezi Mungu ala zindukeni nimpa ya kwamba inna Hizba Allahi hakika ya wanachama wa dini yake Mwenyezi Mungu humul muflihun ndio wenye kufuzu اللهم اجعلنا يا من عبادك المفلحين اللهم ا بنا في سلك الايمان والمؤمنين برحمتك يا ارحم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم